Преди да падне старото небе, този мотив е, чуваме в песента Ръцете ти от е, последният, новият албум на Пламен Сивов, озаглавен Небе и хляб, 10 авторски песни, пиано и глас. Един албум, който разказва истории, плаче и се смее. За какво са тези песни? Добър ден на автора Пламен Сивов. Добро утро на всички и на вас, на вашите слушатели. Нека да кажем, че Пламен, да. Пламен го познаваме като а, един от текстописците и а, певците от точка БГ, но Пламен е човек, който се е занимавал и с филантропия, и с а, учил е това, а, занимава се и с... А, Православие. И за това ми се иска да поговорим за значението и търсенията, които имате пламене в този албум Небе и хляб. Откъде идва това Небе и този хляб? Заглавието на албума, както можете да се досетите, е и една от песните в него, тя така се казва, тя е една от новите ми песни. Очевидно. Така подходящо подходящо словосъчетание за заглавия насочва към важни неща, към а, стихиите и към а, това, което е наистина важно в живота. Небето, хляба, вертикалното измерение, хоризонталното измерение. Това, от което имаме нужда вътре в себе си. Това, от което има нужда цялото ни и душата ни. А, започнах да правя този албум а, така, от много отдавна. Някакъв смисъл. Аз имам песни, които изпълнявам от години пред публика, но аз свиря на китара и хората са свикнали да ги слушат в такива интерпретации. Било в контекста на .bg, нашата група, където аранжимента съответно е за 4 вокала и за три китари. Или пък в мои солови албуми, които съм издавал през годините. Но когато още съм ги правил някои от песните, съм усещал една такава липса на, липса на пиано. Uh, то не е толкова липса, колкото съм разбирал, усещал съм вътрешно, че тези песни са много подходящи за такава интерпретация. Не мога да се сетя в момента в музикалната ни съвременна българска култура дали има много такива или въобще дали има авторски песни, които някой иска да пее само с пияно и глас. Uh, нали, сещаме се за част изпълнители, които записват такива неща, но това са обикновено джаз стандарти, които са добре познати англоязични но песни на български с така, малко по-задълбочена поезия изпяти само по този начин. Така е един прекален минимализъм, може би, на фона на тази наситеност на звука, която имаме в момента в нашата музикална култура тук. И за това се обърнах на един такъв формат, просто защото поезията в тези песни, текстовете на тези песни, предполагат една малко по-голяма вглабеност, по-задълбочено въобще отношение към, към музиката и към, и към текста. Тогава и животът ме срещна с Самуел Евтимов, пианиста, с който записахме албума. Между другото стана съвсем случайно тази среща. Аз бях на едно участие в лък, където видях на едно матине Самуел Евтимов как акомпанира на известната наша джаз-певица Мими Николова. Една позната, едно познато лице и познат глас а, и на моите родители, и дори може би по-назад във времето. А, но тя и в момента продължава да, да концертира и да, да поднася тези песни на хората. А, тогава видях това младо момче, което толкова отговорно се отнасяше към тази музика, с такова внимание и уважение към, а, към тези вече станали наши български джаз стандарти. Запознахме се и една година след това запознанство вече албума е факт. Така че това е предисторията. Това е предисторията. Аз се връщам на тази метафора за небето и този уникален израз, който много ми хареса преди да падне старото небе. Всъщност, едно нещо не казах за Пламен Сивов, за автора на тези песни, на този обум, автори на музиката и на текста. Всъщност, Пламен е основател на фундация Покров Богородичен която работи с българската православна църква а, и развива всъщност и дейността на Една Енория в а, рамките на София. А, има ли връзка между небето а, и, и покровът, този плат с който всъщност се покрива мъртвец, савана а, и, и с покрива на света? Еби точно този покров, в който е името на нашата фундация, той няма отношение към савана и към погребалното покривало. Това е буала, с който обикновено се изобразява света Богородица на иконите. Това е така типичното за онези страни женско покривало, символ на смирението, символ на така, и на духовното, в някакъв смисъл, на духовното измерение на женското начало някакъв вид символи и на тайната, символ на това, което трябва да скрием, за да можем в тази скришна стачка да общуваме с Бога. Това е особено пък, а, така, за, за женската природа характерно. А, и това, което в, в Исляма, например, е нещо съвсем различно. Mm -hmm. Женското mm -hmm. подчинение и така нататък. А, но това е смисъл на, на покрова в, в църквата в Православието. А иначе, разбира се, има връзка между, между вярата и между песента, поне в това, което аз правя. В този конкретно албум мисля, че има една песен, която има такава препратка, но е доста условна, доста така периферна. Нямам така изцяло така, християнски песни, които да съм включил. Имам такива албуми, разбира се, но този не е сред тях. Това е един лиричен, по-скоро универсално можеш да се слуша албум без някакви претенции за конкретни послания. Това са песни за любовта, песни за живота, за преосмисленето на живота, за стъпките, които предприемаме по житейския си път, за обръщането назад, за това, което ни очаква напред, за надеждата, разбира се, за надеждата във Възкресението, което във вярващите е така дълбоко заложено. Така че всеки може да намери нещо за себе си, както се казва в клишето. Мисля, че албумът е слушаем в този смисъл. Той може да достигне до доста повече хора от тесния кръг на хората, които обичат просто акустична музика с китари, защото и такива кръгове има, разбира се. Тук чрез това Звучение с пяното, с този хубав звук, който постигнахме с Самуел Евтимов. Мисля, че можем да достигнем до доста, доста по-широк рекорд. Не, че това е целта сама по себе си, но просто така го преценявам. Като го слушам, опитвайки се да го слушам отстранено и слушайки така и коментари на хора, които вече го чуха и могат да изразят някакво мнение мисля, че се получи добре. Със сигурност докосвате душите ни, но а, последният ви въпрос е свързан с, с думите, защото ние виждаме, че заради начина по който функционира обществото ни, политическия ни живот, много думи се изпразват от смисъл, а, Вярвате ли действително, че поезията и музиката могат да ни върнат истинския смисъл на думите? Включително, а, преди да падне старото небе, а, ето една такава метафора, включително свързана с идеята за промяна. А, вярвате ли, че можем да се отърсим от опоручаването от на думите заради безумния ни политически живот? Злободневието е някакъв убиец на, на доброто слово и ние това го видяхме през последните не знам колко вече години. Пък и назад винаги е било така и аз не се сещам за друг спасителен пояс, освен връщането на истинскалото дълбоко съдържание на думите, както при сътворението Адам е давал думи на неща, давал имена на всички неща, което вижда около себе си, и този пра език, метафорично казано, разбира се, който формата съответства изцяло на съдържанието, и освен това и носи този божествен божества божествено измерение на дитието. Това е, според мен, единственото спасително, единствената така, спасителна посока, в която може да поеме обществото, защото чрез него ще се разправим успешно, смятам, и с неща като политическото лицемерие, и с словоблудството в най-така дълбоките му измерения, които поразяват душите ни необратимо и с темите за възпитанието, и с темите за отговорността, и системите за качеството ни на живот, защото щастието не може да бъде постигнато, ако човек не постигне някаква вътрешна цялост. Всичко останало, което би постигнал във външен план, в това да се превърнем в перфектните консуматори на стоки и услуги, няма да бъде достатъчно човек да постигне не, не онова щастие от лъскавите списания, а дълбокото осмислене на, на мястото си в света което е основата на същинското себе познание на същинското себе изразяване и себе изпълване. Така че смятам, че да, думите са тези към които трябва да се връщаме отново и отново. И слава богу, ние в нашето общество, в нашата родина, нашият език е достатъчно богат и най-малкото, не по-малко богат от всички други, включително световни езици, които да ни позволят такова завръщане и такова оставане там, където ни е мястото. Можем да му се насладим и с песента, с която ще завършим. Отново а, в а, вашия албум я намираме на бей хляб. А, и колкото и да е топло навън, ми се струва, че можем да си спомним усещането от това, което вие, Пламен Сивов, наричате Зимен дъжд, а пък ние оставаме се с очакването и за живо представяне на вашия албум Защо не и концерт. Зимен дъжд от албума, но и новият албум на Пламен Сивов не бе и хляб.